To spašavanje na djunjaluku. Gdje su naši osjećaje? Kada su u pitak, da kažemo, spašavanje naše djece, od glavno, glavno je da kažemo kazne. Rijeka nabojala jeste, ljud kazne, može da kazne, da kažemo, čovjeka. Nam uzme i život, nam uzme, da kažemo, ili druge stvari koje, s kojim, da kažemo, mi imamo problem, kojim se možemo poočiti, da ugrozi naš, da kažemo, izdravlje naš život. Međutim, gdje su naše razmišljene, gdje imam čovjeka, Pitanju, da kažem, naše djeci, dijete punoljetno, majka kaže, pusti ga, nek spava, kad ustane, nek klanja sabah, sunce izađe, je klanja nek klanja sabah, pusti nek se spave, umoran, tako isto otac, apsolutno, zaspi, e, klanja sabah, ne gleda uopšte, jel dijete mu klanja, ne klanja, gdje imaju djete, poviš svega, kažem, imate škole, dijete u školama, dijete u školi, apsolutno ne znao kanje nekojmo ima li dete ujete u školi da kanje nekojmo vidite možda neće ni plićak znači čini som on se orčava na, na u školi tamo može ko nek ne može ovdje je jedan apel vjerujte da mi moramo dobro povesti računa ako hoćemo da promijeni se stanje u našem društvu a je koji je nama poznat inna llahu la yugayiru ma bikawmin hatta yugayiru ma bi allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Allah neće promijeniti stanje jedne porodice koju, da kažemo, koju, koju zadesi musibet ili musibeti. Neće Allah promijeniti stanje jedne porodice ili jednog čovjeka dok taj narod ili dok ta porodica, dok taj čovjek ne promijeni sebe. I ovdje vidjećete ćete musibeti, zašto sam odabrao ovu temu, upravo što su musibeti glavna kočnica, odnosno, Grijesi naši glavna kočnica u napretku u bilo kojim pogledu. Što je god strane da gledate, bilo koji napredak, ili bilo koji haira ko hoćete, ili prepreka bilo kojeg hajra, ili svako hajra, jeste upravo naši grijesi. I mu s ne dolaze osim zbog naših grija.